Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Det är ju så här att var som helst i ens vardag så kan man faktiskt höra olika saker eller se saker som ger folkloristiska associationer. Och ibland kan det ju räcka med att man hör någonting som verkar bekant. Det kan vara ett namn som är bekant. Jag tror att du har hört något nu, Bengt. Ja, inte så? på senare tid har jag faktiskt flera gånger hört namnet Guntram Wolf i radio och tv eller Guntram kanske det uttalas på tyska för han är en tysk forskare som ofta intervjuas om europeisk ekonomi men Guntram är också namnet på en frankisk eller merovingisk kung som levde på 500-talet och om honom berättas en fantastisk historia som många fotorister har –intresserade sig för och skrivit om. Det var en dåtida kronikör som berättade att kung Guntram han var ute i skogen med en tjänare. Han skulle väl kanske jaga eller något sånt. Guntram han blev så småningom lite sömnig och tänkte att han skulle ta sig en lur– –så att han sa åt tjänaren att vakta hästarna medan han själv då sov en liten stund. Och då såg tjänaren till sin förvåning att när Guntram hade legat där en stund så öppnades hans mun lite och ut kom en liten mus och pilade iväg och stannade sen vid en liten bäck som var där och kunde inte ta sig över. Och tjänaren hade följt efter den här musen, han drog upp sitt svärd och la det över bäcken och såg då hur Musen hoppade upp på svärdskidan och sprang då och sen kom över till andra sidan och fortsatte att springa och stannade vid ett stort träd. Och där började musen krafsa och krafsa och till sist så, ja, så vände den om och eh, på samma sätt som tidigare så kom den då över det här svärdet, över vattnet och kom fram till den sovande kungen och in i munnen och efter en stund så vaknade kung Antram och berättade att han hade haft en väldigt märklig dröm. Han hade varit i en stor skog och så kom han till en brusande fors och det fanns ingen bro över och han letade och letade. Till sist så var det alltså en järnbro och han kunde kliva över på den här järnbron och kom på andra sidan. Och då hade han sett alltså att det var ett träd och han hade fått ingivelsen att börja gräva där och hittade en skattkista. Och då berättade den här tjänaren vad som hade hänt, att den här musen hade kommit ut. Och kungen och han själv begav sig till det här trädet och grävde och vad finner de om inte en stor kista full med värdefulla pengar och annat. Det här är alltså sägnen om Guntram och eh, hans själ får man väl säga som då i stället av en liten mus gav sig iväg när han låg och sov. Det är en säng som har levt kvar i västra och norra Europa långt in i vår egen tid och en förklaring till det kan vara att den här uråldriga föreställningen att själen kan lämna kroppen i gestalt av ett djur den levde kvar i folktron på många håll ganska länge och inte alltid så var det här djuret en mus det finns många andra exempel mm, vi ska höra ett annat exempel här på vad det kunde vara och det här handlar om två bondränger som är i drängkammaren efter dagens arbete och den ena sitter vid ett bord och släcker törsten med ett glas öl och den andra har lagt sig på sängen och fallit i en lätt slummer. Och plötsligt ser man vid bordet en fluga mellan den sovandes halvöppna läppar. Den flyger ut i rummet, cirklar runt några gånger och landar till sist på bordet och där vandrar den omkring på bordskivan. Mannen, han sätter sitt upp- och nervända glas över flugan och tittar på hur den surrar mot glasets väggar och försöker komma ut. Och till sist faller flugan ner på bordet. Men under tiden som det här pågår så beter sig drängen som sover väldigt egendomligt. Han kastar sig fram och åter och han rosslar och han kippar efter luft. Och hans kamrat lyfter på glaset och ser flugan som återhämtar sina krafter och flyger tillbaka till den sovande där den kryper in mellan läpparna och försvinner. Strax efteråt så vaknar drängen och berättar att han haft en fruktansvärd mardröm. Han drömde att han var ute och gick när han blev fångad i ett stort glashus. Alla försök att hitta ut vad förgäves och han hade kvävts om inte hela huset plötsligt hade försvunnit. Ja, här möter vi alltså flugan som ett sånt här själsdjur, alltså själen i, i djurskepnad. Och eh, det finns alltså i den svenska folktron eh, föreställningar som är lite besläktade med de här själsföreställningarna att själen lämnar kroppen och det är framförallt tron på mardrömmar. För att eh, det som man har sagt om mardrömmar förr i tiden, det var att det var ett kvinnligt väsen som var en mara. Och de kvinnor som var maror, de visste inte själva om detta. Det var en slags förbannelse som de hade råkat ut för. Och förklaringen som man möter då i upptäckningar från södra Sverige, det var att eh, deras mor. När hon skulle föda barnet så hade hon tillgripit ett slags förbjuden trolldom för att slippa känna förlossningssmärtor. Hon hade tagit fosterhinnan efter ett föl, en så kallad fölhamn, och trätt den över kroppen. och Då fick hon samma egenskaper som ett stå, nämligen att kunna föda väldigt lätt i gamla bondesverige så såg man ju att det var stor skillnad på en, ett stor som fick ett föle och en kvinna som kanske kunde ligga i timmar och pråga innan barnet kom ut. Men det där var någonting som stred mot Bibeln där det står att kvinnor skulle föda sina barn med smärta och det straffet som drabbade kvinnorna det var att deras barn blev en varulv om det var en pojke och en mara om det var en flicka. Och de här flickorna eller kvinnorna då som var mara de, de kunde liksom inte själva veta vad det var som hände under natten utan plötsligt så kunde deras liksom själ lämna kroppen och ibland tog det sig en skepnad så att den såg ut som ett djur, till exempel en katt. Och eh, sen färdades den här maran Tills den hittade någon som låg och sov och det kunde då vara någon som kände ett slags tryck över bröstet i sömnen och fick fruktansvärda mardrömmar. Och väldigt många sängner handlar om den här maran, hur hon på något sätt inte kommer tillbaka till sin ursprungliga kropp utan blir kvar. Och den allra mest kända sängnen det är sängen om marhustrun. Det är en ung ogift bonde som varje natt har mardrömmar och han känner just hur någon trycker över bröstet på honom. Och han kommer fram till att det måste bero på att det är ett kvisthål i en vägg där, där han ligger och sover. Och att morgon kommer in den vägen så att han talar med de andra på bondgården att om de hör hur han ligger där och jämrar sig... Och Förstår att han har en mara över sig. Då ska de ta och stoppa in en liten propp. En liten tapp. Så att det här kvisthålet blir stängt. Och det gör de. Och han vaknar då på morgonen. Och då sitter det alltså en ung kvinna på sängkanten. Och är väldigt förvirrad. Och vet inte hur hon har hamnat där. Men det vet ju mannen. Han vet att det här är en kvinna som har är, är mara. Men hon... Han tycker hon verkar söt och trevlig så att han gifter sig med henne de får få flera barn. Och eh, en dag så börjar de bråka med varandra och eh, då blir han till sist han säger att nu ska jag tala om för dig var du kommer ifrån. Du är en mara och du har kommit in genom det här kvisthålet så drar han ut tappen. Och då ser han till sin förvåning hur hans hustru förvandlas till slags rök som sugs in i det här kvisthålet och försvinner. För då först kan hon komma tillbaka till den här kroppen som hon har lämnat. Och då kan man ju undra vad gjorde den här kroppen under alla de här åren då hon var marhustru. Men det som är intressant med den här maratron det är just detta. att Här är det fråga om en själsföreställning som är lite påminnande om den som vi möter i Guntramsägnen- att eh, själen lämnar kroppen- och eh, kan då ta en gestalt- till exempel av ett djur. Det finns eh, en hel del berättelser- som handlar till exempel om- någon som sitter och arbetar nattetid. Det kan vara en skräddare. Eh, och så ser han då- hur plötsligt en sovande kvinna- eh, så att säga en, en, ett katt- lämnar den sovande kvinnan- och. Eh, ger sig iväg och eh, en sån här sägen handlar om att han då tar en skoläst och kastar den med full kraft mot den här katten för han förstår att det är Maran och eh, katten dör och på morgonen så hittar man den här kvinnan också död mm. en annan sån här variant på temat, den har ju Karl Martin Bergstrand upptäckt i sin Hallandsäng där. och det är ju också samma tema va, där en han... Där han i uppteckningen står det så här att då jag kände på ett ställe satt skräddaren uppe och sydde en natt då han hade mycket att göra. Han brukade bli marriden då han sov så han kunde inte röra ett finger men han visste inte vem som var maran. Rätt vad det var sprang en mus över skräddarsaxen på bordet när vi satt där. Nästa dag sa pigan. Jag drömde att jag gick över en stålbro i natt. Då förstod vi att det var hon som var maran. Ja, och här möter vi alltså i en sägen det här som är så typiskt för guntramsägnen att eh, någonting, i det här fallet en sax, uppfattas som en stor bro som man kan gå över. Så att eh, det är ett exempel på hur guntramsägnen har kommit in också i svensk folktradition. Eh, det här med själen i djurskepnad, det har annars särskilt förekommit i samband med att eh, någon dör. och eh, Louise Hagberg, hon skrev ju på 1930-talet en fantastisk bok som vi verkligen kan rekommendera som heter När döden gästar. Och det är all den folktro och de sängner som har funnits kring död och begravning i Sverige. Och du Kristina, mm. du har hittat ett ställe där. Ja, det är Eva Wikström skriver då Louise Hagberg säger så jag hört Eva Wikström var för övrigt en väldigt känd folkminnesupptecknare hon säger så jag har hört flera personer försäkra att de sett de döendes själar i skepnad och små fåglar i dödsögonblicket som flyger ut ur dödsrummet. En hustru hade till och med när hennes man drog sin sista suck sett hans själ i en fågels skepnad flyga ur hans mun och fara halvt annat varv kring rummet. Och Från Dunker berättas att när sonen i ett småbrukarhem blivit ihjälslagen av ett fallande träd och fördes hem kom en liten fågel flygande in i rummet genom den öppna dörren och kvittrade och flög så ut igen. Något tydligt hade ej hänt vare sig förr eller senare och moden undrade om den nej hade något med en skäl att göra. Vid ett annat tillfälle hördes en stor fågel flyga upp bakom stugan där den döde låg. Och det troddes då att det var en dödes själ som flög. Ja, och det här är faktiskt någonting som fortfarande lever kvar. Alltså, många människor som förlorar en anhörig kan uppleva att eh, kort efter dödsfall så ser de kanske en liten talljoxe som verkar ovanligt... Eh, lite skygg som befinner sig då väldigt nära dem eller det kan vara en äckor eller en fjäril och då tänker de är det kanske den döde, alltså en, kanske den som man har varit gift med och ett långt liv som vill ge sig till känna på det här sättet så det här är en eh, föreställningsvärld som inte är helt försvunnen utan som lever kvar fortfarande och förslag på fler ämnen till Folkminnespodden det tar vi gärna emot –via e Skriv då till lyssna @folkminnespodden och folkminnespoddense Vill ni veta vilka avsnitt som kommer att läggas ut– –så förstår jag att ni tittar på Facebook. Där finns vi också. Och Folkminnespodden är producerad med ekonomiskt bidrag– –från Kungliga Patriotiska Sällskapet. Ett gammalt sällskap med en historia som sträcker sig– –250 år tillbaka i tiden–